Ba, esaten genuen bezala gaur eh, sexu askapenerako nazioarteko eguna dugu, ekainako geita sortzia, eta honeta sitz egiteko telefonoaren bestaldean ekaitz dugu, gazte kidea, arratsaldeon, ekaitz. Arratxaldeon. Eta bueno, lendabiziko gauza galdetuko dizudana da sexu askapenerako nazioarteko egunaren izendapena, zeren beste batzutan ebai gehiarrotasunaren eguna bezala ulertzen da, zergatikan gatikan e, zuentzat izendapena hain ba, garrantzitsua den? E, bueno, azkenan izena, izena, zelan eta izendatzen dut dugun gauzak ez dero erabatekoak edo bezpekoak izaten dira edo ulertzen ditugu eh mm, el datara desgei arrotasunaren eh moduan izenatza eguna baina e, o, uste dugu konnotazio daukan konnotazio sociopolitikoa eh horretan galtzen duela eh hortzun egun dugu sexu azkarpenerako nazio hartzeko eguna eh izan ere ba sexu azkatasunaren aldarrikapena e, da eta e, ez bakarrik e, egun bat arroe egoteko, Eta ez gainera bakarrik gehiak baizik eta, eh, ba bueno, disidentzia sexual guztia. Ba, asalten hori eta gero, akaso garrantzitsua da bai jakitarena, historia egun honen historia, nundikan dator? Zeren baurentzule askok igual ez dute jakingo beraz azaltzen al badiguzu kontu hau. Bai, ba, bueno, izan zen, e... Gainako, eta sortziko, mila bederatzi dut da, urtean, ez? Gure ba, buruak katu bar dugu, orain baino ondino diendarte itxiago batean, eta estatu batuetan, e, New Yorken, eta, ba, bueno, halako al egun bateko gau batien, e, Stonewall in tabernan izeneko tabernan batean, amienteko taberna batean, e, Ba bueno, poliziak eta eh hartu ziren eh eh ba, ez, ba Maritu eta bizidentzia sexual eh transexual hm mm, eta bon, e, euren kontako jazarten, jaizarpenan, ez? Orduña gau horretan izan zane, erantzuna, izan erantzuna momentu izan da egun urrengo egunean izan izan erantzuna izan izan, ba, lehenengo aldiz e, edo pentsatzen zagutzen dan lehengo aldiz irrían ser eh diferencia eh, politiko diferencia eh, sakon batetik al, eh altatu intzala kalera urtentzak eta eta bueno da beingoz eh itzura uneko aldarrikapen eh eta aurrera populik ematen ez dien aldarrikapenak alboratu zituzten Eta, bueno, hortik datza, hortik dator egun hori ez, ba, ospatzen duguen anzizan ere, go, go, gogoratzen ditugu, mila beratzi daundego, eta eratiko bau, hortan, ba, sistema heteroseksista baten kontra, sistema heteropatriarkal baten kontra, etzatu ziren, disidentzia seksuala ez, estatu bat dut. Ez keroztik, e, ba, ospakizu nahu, edo borroka egun nahu, zergatik anere, zabaldu e, ba, da, hainbat herri aldetara, gurera ere bai iatu da, eta gaur hainbat ekimen e, deituak daude, zuek bat egiten duzute gazteigametik hainbat ekimenekin, e, aipatzen aldi guzu pixka bat zen eguna den gaurkoa, e, e, zentzu horretan ekimen hoien inguruan? Ba, ekimen aldera mota azkotarikoaz, ez? Yes? E... Iriburuetan, e, ego euskal herriko iriburuetan, egunoanetan, eta aurreko asteburu az, honetan, baita, e, ifar euskal herrian, e, izan dira behialdiak. Baina ego euskal herrian, lau iriburuetan, e, iruñan, e, donostin, bilbon e, eta gaztizen izango dire behialdiak ez. E, gaztizen e, eta iruñan izango dire gabeko sortxietan. Eta... E, Bilbokoak eta Donostikoak azpiderrialan izango dira. Gero badazu baita aurten e, bueno, hainbat eh herri demokratikatik e, sortutako bapateko komiteak ez eta gu beh eh batue egin gara ez diurtzea, mm, eta garrantzua dela egun hau ez bihurtzea iluru eta iluru ambientesakotan baita, eta bizkat herrietan den mugimendua uzmatea eta bueno, Gazte ez estadoko Gaztea asambleak kasu horretan hestao ko aurrean laurrea 8 herrietan eh e, bigalde egindu eta zoraluzen herriko plazasan e, e, gaudiko 8etan baita Amaitzeko eskatuko dizut e, ba, pixka pizka bat aipatzen zenuen mila 1979an e, ba gertatutako gertakari hori ain zuzen e, nolabait e, ospatzen dela edo e, memoriara ekartzen dela eta eskatuko dizut e, ba ze gauzak aldatu dira honera eta ze aldatu berden oraindik an eh baiskerozik, es eh, eta gaur egungo egoerarekin konparatuz. Beno, ba, honetan, eh egin barko ganuka da iskarte bereizi bi mugimendu bota, eh bentate mugimenduak ese suo aldeko eh, borrokan eh, asko dira, eh ugariak dira. Mm, baina bi dauden aguziki ez, batzuk dira eta horre kabalgatetan ateratzen ez diren beste horiek gehi reformismo horrek horren e, sustatzaia, ez? Eta bagaude beste erakunde asko, e, erakunde txiki, baina bueno, herrietan eta zonan, indarra doka mobilizatzeko mobilizatzen horretasunak dugunak, e, gabiltzela e, nortasun eta gorpuzkera normalizatu kontra ez, hau da, E, batzukari dira tolerantzia eskatzen eta batzukari gira e, errespetua eskatzen, ez? Guzte dugu, er, tolerantzia ez es dugula eskatu behar ez es dugula eskatu behar e, gure gorkutzekin eta guren nortasunarekin egiten egiten dugun, egiten dugula hor duen hor dago biztotxo geologiko eta sosio garrantzitsu garrantzitsua etten, ez? hor e, al, ba aldeak ez? Gu ez dugula nahi E, sistema eh pero baten parte izan daie es gu sistema hori zaintzu nahi dugu eta lortzak ereki dela sala binarismotik e, berak nahi duen etiketak ez begera gordutzen ganean ba amaitzeko ez dakit gomendatzen liguzun honen inguruko batez ere asken parte honen inguruko informazio gehiago bilatu ahal izateko web orri bat edo beste medioren bat bai e, ba baude ba, e, aurten gainera justo egam e, elkarteak e, egingo du saritu bere aurtengo aurtengodan jarrituko du e, txalaparta argitaletzea ba bueno hainbat lizu nahiko nahiko politzo eta nahiko e, ondo eginak dituelako oinen inguruan ez badago literoteka e, Bilguma badago liburu oso garrantzitsu bat, pornoterrorismo porno terrorismo dana, e, Diana Diana J. Torresena. Eta gaur interneten baita ba badaude testu batzuk, adibidez, e, gainera, eh, irakurtzeko libre direnak ez zer horren gabe, eh, del mal heterosexual, hainbat eh, hainbat direk egindako entzailoak. Eh, ezan beharrago da baita azkenean e, saia dala kuir gu, kuir teorías eta kuir pratikaz erigara, eta oso zaila da, miaberak zirundar erogu, eta maik urtan lehenengo aldiz izendatzen teoria bat, gaur egun ondiniu behar egitea guketa e, e, bat, ez. Gainera kuir baita jartzen duelako kuir teoriak zartzen eta kuir teoriak bera ez baian. Ordu ne, baina, bueno, informazioa badago, etxala partake argitaletzea badatea informazio ugari. Eta hori, bau de liburu batzuk porno-terrorismo arena, adibidez, edo eleger el mal, eleger tronsensual, edo elegerko alakaile oso, oso liburu interesgarria direlako. Adosekaitz, ba, gomendio hoiekin eta dejaldio oiekin ere bai gelditzen gera, eta espero dezagun, ba, informazio eta zuruen aportazio gehiago izango ditugula hemen ere antxeterratian, mi esker berriur ere. Mi esker, zuheri. No